Океани, моря, затоки, течії Великий океан Землю правильніше було б назвати планетою океан, адже саме світовий океан займає більшу частину її поверхні. Найдавніший, найглибший і найбільший океан – Тихий. Площа цього гіганта майже в 300 разів більша за територію України. Не дивно, що його часто іменують великим. Океан розташований між п'ятьма материками в усіх чотирьох півкулях. Особливо він широкий у районі тропічних широт. Тут його максимальна протяжність перевищує 17 тисяч кілометрів. Від студенних вод свого сусіда – північного льодовитого океану. Тихий, захищений півостровами, вузькою і мілководною беренговою протокою, а також підводним хребтом із пасмом Алеутських і Командорських островів. Океан посідає перше місце у світі за кількістю островів та їхньою загальною площею. Так, у його західній і південно-західній частинах розташовані Сахалін, Нова Гвінея, Нова Зеландія, Японські, Філіппінські та численні Зонські острови. Тихий океан відрізняє і багатство органічного світу. Так, видів тварин тут приблизно в чотири рази більше, ніж у водах побратимів. Це пояснюється розмірами, різноманітністю природних умов і довгою геологічною історією Тихого океану. Особливо багате й розмаїте життя в тропічних широтах, де поширені коралові рифи. Назва Тихого океану не відповідає його вдачі. Тихим його на рік мореплавець Фернан Магелан, навколосвітню експедицію якого супроводжувала напрочуд спокійна погода. Насправді він найбурхливіший з океанів і особливо відомий сильними вітрами та частими тайфунами. Найбільшої сили вони досягають у помірних широтах південної півкулі, де сорокові широти навіть дістали красномовну назву – ревучих сорокових. Чи знаєте ви, що перші відомості про Тихий океан збирали народи, які населяли його береги? Стародавні китайці за кілька століть до нашої ери плавали морями, прилеглими до їхньої країни – і були знайомі з відкритими водами океану. Найменший і найльодовитіший. Північний льодовитий океан омиває береги Америки та Євразії. Його умовну межу проводять по північному полярному колу. Це найменший і наймілководніший океан Землі. Окрім того, він найхолодніший. У нього найнижча солоність і найбідніший органічний світ. Цікавий той факт, що з усіх океанів він найщільніше оточений суходолом. Проте площа океану вдвічі більша від материка Австралія, а максимальна глибина перевищує 5,5 км. Клімат в акваторії Малюка характеризується низькими температурами, невеликою кількістю опадів і переважанням холодних арктичних повітряних мас. Найсуворіші умови в центральній частині океану де майже півроку триває полярна ніч. Океан має крижаний покрив, який є величезним скупченням крижин різного розміру, віку і товщини. Під впливом вітру і течій вони постійно рухаються. Розміри крижин різні, від величезних, на яких може розташуватися ціле селище, до таких маленьких, що їх легко підняти руками. Найбільші крижини називають крижаними полями. Як показують спостереження, упродовж останніх кількох десятиліть через помітне потепління клімату зменшується як площа, так і товщина морського льоду. Особливістю океану є великий шельф. Його ширина досягає 1300-1500 кілометрів і становить близько третини площі дна. Ще одна відмітна риса. Половина всієї поверхні північного льодовитого океану припадає на 9 його морів. На їхніх водних просторах живуть моржі, тюлені, нарвали, білуги і, звичайно, господарі Арктики – білі ведмеді, найбільші наземні хижаки. Чи знаєте ви, що іноді в океані можна зустріти потужні крижані утворення, які називають крижаними островами? Їхня площа сягає 700 квадратних кілометрів. Вони височують над водою на 5-6 метрів і вище і мають горбкувату поверхню. Здалеку їх можна сприйняти за справжні острови. Морський рекордсмен До складу Світового океану входять численні моря. Зазвичай вони відокремлені підвищеннями дна, островами або іншими ділянками суходолу і відрізняються властивостями води. Найбільшим – площа 5 мільйонів 726 тисяч квадратних кілометрів і глибоким. Максимальна глибина – 10 265 метрів. Вважається Філіпінське море. Воно розташовується в південно-західній частині Тихого океану. Море має форму ромба. Його межами є ланцюжки островів. На заході – це японські та філіппінські острови, а також Тайвань. На сході – острови Ідзу, Огасавара або Бонін. Кадзан або Вулкано. На південному сході – Маріанський, Яб, Палау. У межах моря виявлено безліч западин за до 6 і більше тисяч метрів. Особливо вирізняється західна частина. Тут уздовж островів розташовані глибоководні жолоби, зокрема філіппінський. Він простягнувся на 1320 кілометрів від північного краю острова Лусон Філіппіни. До Молукських островів Східна частина морського дна вища Тут немає глибоководних жолобів А поблизу островів глибина менш ніж 2000 метрів Море відоме штормами і тропічними циклонами Тайфунами Вони лютують не лише на водних просторах А й спричиняють стихійне лиха на довколишніх узбережжях Так у липні 2010 року Тайфун Кальмегі, що зародився у Філіппінському морі Рушив на Тайвань. Над усією територією острова пройшли сильні дощі. У низці місць за лічені години випало понад 800 мм опадів. Це більше від середньорічної норми, характерної для України, що призвело до масштабних повеней у багатьох повітах. Епіцентр циклону, де швидкість вітру досягала 137 км на годину, розміщувався на північний захід від столиці країни. Тайбея. Не дивно, що стихія, зародившись над найбільшим морем, завдала значних збитків місту. Між відкритими просторами океанів і материками. Затока. Це частина океану, моря або озера, що досить глибоко врізається в суходіл. Найбільшою за площею є Бенгальська затока Індійського океану. Він розташований між півостровом Індостан на заході і півостровом Індокитай на сході. Площа затоки становить 2 мільйони 172 тисячі квадратних кілометрів, а найбільша глибина – 4519 метрів. У Бенгальську затоку впадають три великі річки – Ганг, Брахмапутра і Мехна. Вони зливаються на території Бангладеш, утворюючи одну з найбільших дельт планети – над Бенгальською затокою періодично виникають тропічні циклони – тайфуни. Вони є причиною величезних штормових хвиль, які спрямовуються на узбережжя, завдаючи руйнувань. Друге місце за площею посідає Мексиканська затока Атлантичного океану. Учені-гідрологи вважають її напівзамкненим морем. Площа затоки становить 1 мільйон 550 тисяч квадратних кілометрів. Глибина – до 3822 метрів. Її води омивають береги півостровів Флорида і Юкатан, а також острова Куба. Мексиканську затоку іноді називають Флібустієрським морем, оскільки в минулому її акваторія була ареною дій піратів. Є й інша неофіційна назва – розпечена сковорідка. Вона свідчить про форму мексиканської затоки і високі температури характерні для її акваторії. Великих островів у затоці немає. Тільки вздовж північного узбережжя простягнувся ланцюжок невеликих уламків суходолу. Найбільше їх у районі впадання в затоку найбільшої річки Америки – Місісіпі. Як і над Бенгальською затокою, над Мексиканською часто проносяться тропічні циклони. Тут їх називають ураганами – але від цього їхня руйнівна сила не стає меншою. Тільки від урагану Катріна економічні збитки становили 81,2 мільярди доларів. Мексиканська, а також Перська і Гудзонова затоки не мають вільного обміну водою з відкритим океаном. Тому вчені-гідрологи відносять їх до напівзамкнених морів. Але існує і зовсім незамкнене Саргасове море. Єдине, яке не має берегів. Їх замінюють морські течії – Антильські, Гольфстрім, Північна Пасатна. Вони розташовані на краях морів і тому перешкоджають винесенню скупчень саргасових водоростей за межі унікальної водойми. Із цим морем пов'язана дивна таємниця. Частина його території входить у так званий Бермудський трикутник. Він обмежений лініями, що сполучають південний мис півострова Флорида, острів Пуерто-Рико та Бермудські острови. Упродовж десятиліть тут за загадкових обставин безслідно зникають кораблі і літаки. Таємницю цього фатального трикутника поки що розкрити не вдалося. Чи знаєте ви, що в одному літрі води Саргасового моря міститься близько 37 грам солі, що трохи вище за середні показники, характерні для світового океану. Чи знаєте ви також, що у Жені не завжди мають спільну думку щодо того, яку ділянку водного простору слід назвати затокою, тому до їх числа входять акваторії, які за своєю суттю є морями. Охолоджуючи і зігріваючи Океанічні течії є горизонтальними переміщеннями водних мас на великій відстані. Завдяки вітрам вони переміщують великі об'єми води, що відрізняються температурою і солоністю. Найпотужнішою течією на Землі є течія західних вітрів. Цей водний гігант утворює рухливе водне кільце навколо Антарктиди протяжністю близько 30 тисяч кілометрів. Його ширина досягає тисячі кілометрів. Тож не дивно, що течія переносить у 200 разів більше води, ніж усі річки світу. Яскравий приклад теплої течії – Гольфстрім. Це найбільший теплий водний потік завширшки до 120 км і завглибшки до 700 метрів. Він переносить водні маси на відстань понад 3000 км зі швидкістю до 10 км на годину. Теплову енергію течії можна порівняти з потужністю мільйона АЕС. Не дивно, що Гольфстрім і його продовження, північно-атлантичну течію, часто називають водним опаленням Європи. Найдовший водний потік Ніл – найдовша річка світу. Її довжина – 6671 км. Площа басейну – 2 мільйони 870 тисяч квадратних кілометрів. Річка п'є воду екваторіальних дощів у серці Африки і несе її в Середземне море. Ніл уперто торує собі шлях від екватора на північ через гори, болота й пустелі, щоб зрошувати поля і дати життя численним рослинам і тваринам, нагодувати десятки мільйонів мешканців континенту. Ніл починає свій шлях під назвою Кагера на висоті понад 2 кілометри. Здиваючись гірськими лабіринтами, річка котить води в гігантське озеро Вікторія. Вийшовши з нього і пройшовши крізь чагарники лісів Уганди, річка спадає могутнім водоспадом Мерчесон і вступає в межі спекотних, сухих пустель Судану. Тут під назвою Білий Ніл вона пробивається крізь болота – що заросли папірусом, а відтак повільно продовжує свій шлях на зустріч із блакитним нілом. Власне, ніл починається біля столиці Судану – міста Хартум. Тут білий і блакитний ніл зливаються і більше вже не розходяться. Разом вони вступають у тісні вузькі новійські береги, які, немов, хочуть перешкодити річці опинитися в пісках, що аж пашать жаром. Упродовж більш ніж 6,5 тисяч кілометрів Ніл не раз змінює свій вигляд. У Південному Судані ця річка неначе завмирає, укрившись папірусом очеретом. Біля Хартума вона плине чиста, величава, біля Асуана лютує і клекоче, а в Каїрі вона має спокійний і трохи стомлений від довгого шляху вигляд. Ніл не вичерпується тисячі років. Вигляд повноводної річки – що тече серед гарячої спекотної пустелі, не може не розбургувати уяву. З давніх давен люди з подивом дивилися на його води, які давали життя їм і всій навколишній природі. Отож, скажіть тепер, що Ніл – не божественна річка. Чи знаєте ви, що між містами Хартум і Асуан розташовані шість знаменитих Нільських порогів? Ними русло Нілу спускається на шляху до Середземного моря шістьма сходинками.